Visitem el món de la blogosfera, amb Xavi Mir. Xavi, bon dia, benvingut. Bon dia. Com estàs? Molt bé, i vosaltres? Doncs uh, cada cop més aficionats a això dels blogs. Sí? Sí, allò que hi entres i mires. I sobretot, mires que han escrit els altres. I dius, això m'agrada, això no, això està bé, això no. Jo intentaré fer igual, això no ho faré. Està... És una mica aquest, la dinàmica, no? no? Veig que estàs molt engrescat, eh? ja fent sí, sí. millores en el teu blog. Sí, sí, sí. Candidat sí. a Premis Blocs Catalunya 2009. Bueno, mil, o 2090, saps? Que va, que va. Que vaig a ser si vosaltres porteu mil anys i, i hi ha gent que té autèntiques virgueries. És, és bestial, això? Home, això és tenir alguna cosa a dir. I em sembla que tu tens coses a dir, company. Vols dir? Em penso que sí. No ho sé, no ho sé. Tens 3 hores de ràdio cada dia. T'hi has de llançar, t'hi has de Bueno, uh, hem fet... Uh, estem tots els dions, eh? Mirem una mica la globusfera, ens en fem 5 cèntims, hem fet moltes tipologies de blog i seguim animant-vos a que obriu el vostre blog, ja que ens feu arribar els links i, i que ens deixeu visitar-lo i que fins i tot ens deixeu comentar-lo i, i comenteu una miqueta també al allò que nosaltres eh, cada dilluns aportem, eh, 93, 795, 79, 12, que us voleu trucar-nos, o a través del chat de RadioRens, RadioRens.cat, o a través del correu de la placeta, laplaceta.radioRens.cat. Són maneres de comunicar-nos, i si heu obert un blog, si en teniu un, si ens voleu fer arribar, doncs mira, mira't aquest, aviam cosa sembla, o jo, el meu és aquest, i est, doncs escolta'm, estarem encantats de, de poder-ho saber. Avui de quin, de quin parlem, Xavier? Avui tornem tornem a fer alguna cosa nova. Sembla mentida perquè ja portem uns quants programes i, i cada vegada és més difícil fer coses trobar coses noves en el món dels blocs. Sí? Però encara hi havia una cosa que no havíem fet i és un bloc col·lectiu. Un bloc de molta gent? De diversos. Com ah, mínim, sí? Que, ja, ja no et dic un, un, un bloc dual de dues persones, i ja diem col·lectiu, per tant, com a mínim tres, i en aquest cas seran quatre concretament. I, i, però un bloc no és una eina personal? és una eina Ho pot de... ser, ho pot ser. Uh, I majoritàriament diria que és l'ús que se'n fa. Però de tant en tant hi ha persones doncs, que decideixen unir esforços, unir perfils complementaris, unir interessos, unir les coses més uh, difícils d'imaginar, i el resultat, doncs, és un bloc en què avui escrius tu, demà escric jo, i així el mantenim viu, doncs, uh, sense que ens cansem tots, com mm. ens cansaria una persona que l'escriu tot solet. Aviam, abans entrar en això del bloc col·lectiu i agafar-me això del dius de cansar-se, eh? <ríe> uh, perquè això és una... Aquí parlem, ja, ja ju, ju, la gent escriu, penja fotos, penja vídeos, la, la, la i fa links, i l'amplia, i el millora, però això és una feina, i és una feina... Uh, pot ser una feina breu, allò 10 de minuts, faig quatre rates, pejo dues fotos i acabo. o pot ser una feina feina, és a dir estar-hi hores, dedicant-te a, a millorar el blog, a ordenar-lo, a fer tot tipus d'interaccions. No? Um, en aquest sentit, tots ho han de tenir present i dediques molta o hi dediquen moltes hores. De la, seva, de la seva hora lúdica, no? De la seva hora des, de descans. Hi ha ja de tot. A veure, també hi ha gent que aprofita en continguts de coses que ja té a punt i que senzillament les, les publica, eh? Vull dir, de quedar-se doncs, a l'ordinador de casa ha fotut de fàstic, en perdó l'expressió, doncs passa de ser contingut publicat, compartit amb la resta de persones. Eh? I això, clar, en principi no comporta un esforç addicional molt important, sinó que potser en tres segons ho tens penjat. És obrir... Eh... El de l'editor de text, i publicar, i ja està. Quins són els blogs bons, o els blogs que els blogaires valoreu més? Aquell bloc dinàmic que, que gairebé cada dia canvia, i que cada dia posen un, dos, tres, quatre, cinc posts diferents, o aquell bloc que, doncs, potser no és tan dinàmic, però que quan s'hi penja un, una opinió, o un article, o una investigació, o un apunt, doncs... Eh, ostres, doncs, és, és un apunt fonamentat, amb referència... Que, que aborda molt bé la qüestió tractada. Bueno, jo suposo que depèn del que hi busca cadascú, no? Vull dir que hi ha blogs per tot i hi ha lectors també i lectores de blog per tot, és a dir, que a vegades valores més si tens aquest neguit de l'actualitat doncs una persona que sigui capaç de donar-te una resposta que, a una notícia que s'ha produït a les 3, valorar-te'l a les 3 i 10 i en canvi, doncs, si connectes un cop per setmana doncs t'agrada fer putzicle a l'estil del columnista de diari, no? Dius que saps que tal dia surta aquesta opinió, doncs va, em vaig agafar el diari tranquil·lament, m'hi assec comunicació fil directa amb aquell escriptor o amb aquell opinador i a veure què passa, no? Què, què dius sobre aquell tema. Doncs mm. això també ho, ho pots trobar amb els blogs, no? Per tant, uh, podeu escollir qualsevol de les dues vessants, però en tot cas tingueu present que uh, requereix un temps, requereix una disciplina i requereix un, un esforç en el sentit de doncs de, com a mínim, perdre, perdre un minut amb uh, copiar-pegar, eh? Jo, uh, uh, copiar i enganxar. Copiar i enganxar. Copiar i enganxar. Uh, aviam, aquest bloc col·lectiu que m'explicaves ara, uh, de qui és, com es diu, on el trobem... Vinga, comencem a explicar una mica. Aquest bloc es diu El Pati Descobert. Sí? i es presenten en el mateix espai del bloc com aquest pati descobert vol ser la versió virtual del que han estat aquests anys a la universitat. Anàlisi, debat, reflexió i la nostra passió, la ciència política. Així és un espai per projectar els aprenentatges d'una colla de companys i companyes que ja fa uns quants anys que correm pel campus de Ciutadella i caminem per un pati descobert que coneixem de memòria. Per tant, és un bloc mallorquí... Eh? Ciutadella, no. major No, Menorca... Una, no. una ciutadella... Ah, vale. De per aquí. Ui... Ah, sí. ah, clar, el parc de la ciutadella. Ah, exacte. Clar, clar si polític, parla del Parlament. Afecte jo que m'havia quedat amb la facultat, saps? Jo dic, la ciutadella deu haver... Sí, per, allà, per allà a prop, també, per la Pompeu, em penso que és això. Correcte. Són estudiants de polítiques... Uh -huh. I, doncs, tenen aquest, aquest interès de, en comú. Per tant, és un bloc de política però no tant d'opinió política, que com ja n'hi ha molts altres, sinó d'anàlisi, des del punt de vista, diguem, científic, eh, de, de coneixement de la matèria, d'anàlisi política. Per tant, la, el fet de que sigui un bloc col·lectiu i que sigui un bloc d'anàlisi eh, el fa encara molt més enriquidor, contràriament al que podríem pensar, d'allò de despersonalitzar-lo. Eh, al contrari, en aquest sentit, que sigui col·lectiu és un plus a favor perquè fa que doncs, tingués diferents visions complementàries sobre un mateix tema, no? Efectivament, vull dir, són quatre estudiants, eh, concretament els noms de les quatre persones que porten el blog són Sílvia Claveria, Marc Sant Jaume... Marc Guinjuan i un vell conegut de la casa, Antoni Toni Rodon. Sí senyor, eh, en Toni Rodon que el trobem a la xarxa en, en, aquest, bloc, en aquest bloc de polítiques eh, On te'l trobem allotjat? Primer, ja ho dic per si algú està interessat Això ho han fet a Blogspot i l'URL exacte http2.2 barres sense les 3 W el pati descobert tot mm. seguit blogspot.com. Per tant, eh el pati descobert totjunt.blogspot.com, un un blog, eh, allò, col·lectiu, eh, de diferents persones en aquest sentit quatre. Que, com s'ho combinen? Com interactuen? Com s'ho fan? Eh, tenen un ordre, ho fan aleatoriament, com és com els això. No he sabut veure si segueixen algun ordre més o menys sistemàtic quan a data de Publicació i quan a, quan a rotacions no? vull dir, sí que són aquests quatre noms doncs, que van fent diferents uh, apunts una mica penso jo doncs en plena llibertat no? vull dir, avui sóc jo que comento això i demà tu que comentes allò i, i s'ho van tornant d'aquesta manera el bloc el, ten, el tenen actiu des d'aquest de, any eh? vull dir, és del 19 de març de 2008 i el primer punt que almenys que jo hagi estat capaç de trobar, eh, desconec sí, hi havia alguna iniciativa anterior que no fos el Ploxpot és uh, justament una anàlisi de uh, les eleccions estatals que, que va haver el mes de març. El primer punt el dediquen el, uh, a l'anàlisi d'aquestes eleccions concretament als resultats d'Esquerra Republicana. Bé, uh -huh. A partir de, doncs, de comentaris que es van fer, que si els vots havien anat cap a Convergència o cap al PSC o cap aquí o cap allà, doncs ells uh, fan una anàlisi amb dades, amb gràfics i comenten, doncs, eh, què pot haver passat amb aquest vot d'Esquerra de, Republicana a les darreres eleccions estatals. Uh, per tant, uh, agafen una mica de punt d'origen el que ha passat amb Esquerra Republicana el 19 de març, i de Sant Josep, per cert, sí. dia, uh -huh. dia del Pare, comencen aquest bloc, i, per cert, amb, amb força dinamisme, eh? ho dic perquè fora del març, que només en tenen 4, 4 de punts, doncs entre 8, 9, 10, 12, cada mes van fent, analitzant una miqueta l'actualitat política, no? Sí, és un bloc que penso jo en expansió. No, no, he, no he estat capaç de veure eh, les estadístiques, tot i que ens consta que ells eh, coneixen aquestes estadístiques perquè hi ha un enllaç a una eina que permet eh, comptar-les. Però quan et cliques només hi ha doncs, eh, l'enllaç a l'eina, no pas als resultats. No? Sí que eh, és públic, per exemple, doncs, el rànquing que tenen a cerca Cerca CercaBloc és una eina que només, no només et permet localitzar diversos blocs doncs, per comarques o per poblacions, interactuant amb un mapa, amb una interacció doncs, bastant, gràfica bastant interessant, sinó que més ofereix eines com un rànquing. No? Aleshores, en aquest rànquing, quan els països catalans són al bloc número 246, quan era la, la demarcació de Barcelona al 131, a la comarca del Maresme al 15, déu nhi eh? i en la categoria de temàtica política al 61. Per tant, ser des el 15è bloc del Maresme, doncs, ja diu que, que han començat forts, no? Vull dir que són llegits, eh? Estan bastant al davant. I han anat agafant eh, una mica d'empenta, també, doncs, eh, per col·laboracions que han fet en altres mitjans, eh? Vull dir, allò que vas, doncs, fent xarxa, arrelant-te a la blogosfera, i mica mica es van convertir en un altre de bloc important de referència quan a comentaris polítics, perquè bé, doncs, més que opinió ofereixen això, una anàlisi que tothom li va bé, perquè no tots tenim aquests coneixements i tenim les eines per, uh, per poder fer l'anàlisi política dient. No? La comarca del Maresma, per cert, ara que ho anomenaves, és una comarca molt dinàmica, molt dinàmica pel que fa a la referència i la blogosfera. No sé si les més dinàmiques, però amb actius com... Doncs com tu mateix, o com en Saúl Gordillo, o, oh, eh, no, o com, com d'altres companys, doncs eh, ens situeu o ens situem en, en, en uns llocs que et davanés en, en bloc, no? També és una comarca amb molta densitat. Correcte. Hi havia molta gent a la costa, i és a prop de Barcelona, i hi ha molta densitat. I no, no sé si... Si el percentatge de bloqueira per, per habitant, si la ràtio és molt alta uh, o és en proporció, com aniria. Mm. No en tinc dades. En tot cas, són el 15 del Maresme, una dada, sense cap mena de dubte, significativa. I què més? Què més? Doncs, per exemple, uh, comentàvem que parlen de política i, evidentment, doncs, no s'han pogut estar de seguir també molt de prop i amb les darreres eleccions uh, nord-americanes. Mm en què precisament l'ús que ha fet el qui ja sé que serà futur president dels Estats Units eh, d'Internet, de, de Facebook i de blogs i, i d'altres eines, doncs, eh, ha estat, penso jo, un ingredient important en aquest èxit electoral. No? Uh -huh. Aleshores, ells han anat eh, comentant diverses qüestions d'aquesta campanya i el darrer punt de d'ahir mateix doncs, ho recordaven, amb una apunt que es deia Els reptes d'Obama, que, de fet, on es recupera un gràfic que ja, que ja havien comentat i hi ha uns quants, uh, uns quants apunts eh, dedicats a la qüestió de les eleccions nord-americanes. Uh -huh. uh, de fet, per tant, no només es dediquen a la política catalana, sinó que es dediquen a la política en general, en aquest sentit uh, van començar parlant d'Esquerra Republicana, però el darrer punt, uh, i és un, és un bon exemple del, del ventall, no comencen per casa nostra, el darrer punt és política global, fins i tot uh, d'un país tan propera però tan llunyà geogràficament com és, com és els Estats Units. Et dediquen també a l'estat espanyol, a la política, suposo que de Zapatero, de Rajoy, de la Generalitat, dels ajuntaments, tots tot són representats, no? Dels ajuntaments potser he vist menys proporció. Eh, veig que se senten bastant en Generalitat, en política catalana. Però sí que poden tocar diverses qüestions. Bé, que com que fan eh, aquest tipus d'anàlisi doncs eh, els centren eh, bàsicament en, en eleccions eh, catalanes eh, en partits catalans i tot això però sí que hi ha una, una miqueta de tot de fet si fem una ullada eh, als enllaços, a sota dels enllaços que després comentarem sí. hi ha també eh, diverses etiquetes eh, les etiquetes que són això són l'eina més popular de, diguem, més semblant a la catalogació no? és a dir, nosaltres escrivim un punt i en aquell punt hi, hi remarquem doncs, determinades paraules o conceptes que han de permetre que després la gent els trobi. No? Correcte. I que si fem una anàlisi doncs, això sobre els resultats d'esquerra, doncs, allà haurem de posar l'etiqueta ERC, o també potser l'etiqueta eleccions, i també potser l'etiqueta anàlisi i diversos conceptes que descriguin el més... Eh, fiablement possible els continguts d'aquell article, no? que és el mateix principi doncs, que per la catalogació en bibliografia en documentació. Que, de fet, això és molt valorat pels, pels blogaires, és a dir, que la gent i els seus articles permet al blogaire no només estar al cas de, de les darreres novetats, sinó que fer recerca també amb referents anteriors. No? Efectivament, és això. Mm. Doncs, com et comentava, eh, aquestes, a part d'aquestes etiquetes, també hi ha una, una llista a la banda de la dreta, bastant sí. extensa, d'enllaços. Enllaços, en primer lloc, doncs, a altres blocs. Ells tenen una secció que en diuen de, de referència. Eh? Hi ha una sèrie d'enllaços a blocs que ells consideren de, de referència. Però després hi ha doncs, això, altres blocs que, que ells tenen i després una llista d'enllaços a institucions. Hi ha, per exemple, el Centre d'Estudis Jordi Pujol, sí? el Cercle d'Estudis Sobiranistes... El Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs, la Fundació Catalunya Oberta, la Fundació Rafael Campalans, la Fundació Ramon Dries Farga, són doncs, totes elles eh, fundacions de partits polítics, la mateixa Generalitat de Catalunya o el Parlament de Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra. Eh, per tant, no només és un bloc d'anàlisi política que us pot servir per tenir una altra visió del que està passant al món, sinó que també pot ser un bloc de referència a l'hora d'anar a cercar eh, institucions, polítics, entitats, eh, fins i tot periodistes especialitzats en política, que us interessi saber doncs, l'opinió, que en pensen, que han fet, eh, que en diuen de la, de la realitat, no? Sí, exacte, això seria una miqueta els seus uh, referents institucionals, vull dir, perquè veus una mica per on se'n marquen. Però jo et dic, uh, no, no, he, no, he, no he impress el, en preparar-me això, però uh, més amunt, si, si vols comentar-los, doncs hi ha uns, aquests primers enllaços que ells tenen com a, com a referents. Sí, en, en Josep quant? Colomer. Exacte, són aquests d'aquí. UBACS, pos aquí, Andreu Orte, el bloc d'en Raimundo Viejo, el bloc d'en Jordi Muñoz, un becari de, de la Universitat Politecnica, de l'UPF uh -huh. uh, Pompeu, Pompeu Fabra a la Moncloa, un batxiller en futur i la Moqueta Verde, són blocs que ells referencien com dient, nosaltres uh, tenim aquest però comptem amb aquests que també estan molt bé i us poden molt útils eh? uh, Més coses, Xavier Sí, ells també a part de, de tots aquests elements comuns doncs, enllaços, categories d'articles que això ho anem trobant és una característica que es repeteix en diversos blocs potser el tret de més personalitat que els distingeix quan a complements hi ha part del corpus central doncs, de, dels, dels diferents apunts van eh, posant una sentència que la, la van doncs, canviant eh, al llarg del temps mm, sí. i ara mateix en tenim una deposada que diu el sistema no ha funcionat malament el sistema ha funcionat molt bé per als que hi havia de funcionar que és una frase de Miren Etxe-Zarreta, catedràtica amèrica d'Economia de, Aplicada de la Universitat Autònoma i defensora d'un enfocament marxista i anticapitalista de l'economia, Doncs que per aquests temps de cimeres que sí, corren de refondament eh, eh, de de, de coses que no es poden refundar i tot això doncs, eh, és una, una sentència doncs, força adequada. No? Eh, per tant, és dinàmic no només en els apunts, sinó també en tot allò que el complementa. Eh. És un bloc eh, crida molt l'atenció, està jutjat a Blogspot i Blogspot en aquest sentit dona la possibilitat de poder eh, tenir diferents presentacions, diferents formats és un bloc una mica taxi en el sentit de que és groc, groc, groc amb lletra negra Uh, molt diferent al d'altres blocs que hem pogut veure al llarg d'aquests uh, pa, uh, passades setmanes. Vinc que diguem això que probablement no deu ser groc per casualitat i, i en aquest sentit deu haver per cada cosa un motiu donat que sembla un bloc prou estudiat. Eh? Vull dir que, que està bé. No sé, a mi se m'acut que això del groc en el món del periodisme es fa servir molt despectivament i, i, i que no hi té res a veure, no? Sí, absolut. sí. sí. L'úna de la premsa groga, sí, ah, sí. Efectivament, i aquí de groc no hi ha res de res, perquè és bastant rigorós, bastant científic i sí. no és groc en absolut. <laughs> uh, si haguessin utilitzat el salmó, que és el de la premsa gròmica, dius, home, segons cop també podríem veure... Però no, no, no, no han utilitzat groc, groc plàtan, vull dir que no és un groc de No, no, és un groc groc. I bé, doncs, en tot cas, ha estat una elecció per per seva. Uh, vec que que els, els apunts no es poden comentar eh? o almenys això sembla mirant-ho aquí Sí, de fet sí que es poden uh, el que passa és que no sé ben bé com, com ho han fet uh, no crec que sigui molt difícil però jo no sabria com fer-ho a l'espai on normalment diu comentaris aquí diu idees, si et fixes al final d'aquest punt per exemple ja hi diu sí. una idea Aleshores, idea és o, o, o comentaris que ells mateixos han afegit o potser en algun cas doncs, que els ha afegit a, a algú altre no? Correcte en aquest els mateix veig que el comentaris Antoni en Toni Rodon, que de fet és un dels membres de l'equip per tant no sé si poden introduir comentaris als altres És recomanable això dels blocs col·lectius? Vist com funciona aquest i suposo que algun altre que ho deus haver trobat a la xarxa és recomanable aquest tipus de treball? Té els seus avantatges a veure, depèn de quin concepte tu tinguis de bloc si el teu bloc és una eina personal en què no tens cap mena de pressa ni de repte de cap tipus, vull dir que quan tens ganes de dir alguna cosa, doncs la dius i ja està, mm, clar, és irrellevant, no? Vull dir, no t'ho no planteges. Ara, si el que vols és establir una comunicació eh, constant amb un determinat tipus de públic i, doncs, professional, no? Vull dir, transmetre una determinada idea, amb determinades, eh, no sé, complements o el que sigui, doncs eh, clar, potser personalment no sempre estàs en condicions d'assumir aquest repte i si pots eh, repartir la feina i fer una mica de feina en xarxa amb doncs dues o tres persones més i ara ho fas tu i ara ho faig jo mantens igualment aquella professionalitat mantens aquella línia i, i la publicació arriba aquí està esperant aquella informació que aquelles valoracions o el que sigui per tant sí que és una molt bona solució no? <fixi> doncs eh, el blog es diu eh, el Pati Descobert eh, està llotget a Blogspot el elpatidescobertblogspot.com un dels seus autors és bé conegut d'aquesta casa, company nostra i persona que ha estat durant molts anys lligat a la, no a la informació política sinó a, aviat a la informació esportiva és Antoni Rodon però que evidentment és estudiant de ciències polítiques i en aquest sentit les seues inquietuds professionals van més encarades al món de la política, que sembla que no pas al món de l'esport. Uh, algun punt uh, final més que valgui la pena referenciar, uh, Xavi? No sé, n'hi ha diversos. Uh, si us uh. podem mirar per aquí, per les, per les categories, uh, no me n'he imprès cap altra per comentar, però vull dir, a banda d'aquest darrer d'Obama, que és una mica doncs, valoratiu, Uh, sobre les mateixes eleccions nord-americanes, n'hi ha diversos. Vull dir que podríem llegir qualsevol o, sí, els oients mateixos doncs, uh, volen entrar al bloc, podran Podran fer una a ullada. Eh? Amb l'etiquet Estats Units hi han 14 punts, 14. Sí. Vull dir que podran parlar de l'Obanna, del Baba del Mcain, de la Sarah Palin i de, de tot aquella. Eh? I sovint el que té de bloc aquest bloc que ja, el camp part ja han comentat són aquests gràfics que hi afegeix. No? vull dir que són gràfiquesf científiques a partir de l'anàlisi política que es combinen donc diferents eixos mm. i sempre donc el color i sempre donc diferents elements que ho fan visualment força atractiu eh? no només per l'evolució de vot per exemple, sinó per qualsevol altra qüestió. Doncs si estem interessats en el món de la política, ja ho sabeu el pati patidescobert.blogspot.com un bloc del Maresme de, de companys de de facultat, un bloc col·lectiu que és la riquesa, la, la característica que avui destaquem sobre el bloc que hem comentat, un bloc de diferents persones amb un objectiu comú que és el de reflexionar al voltant del món de la política uh, Xavi, moltes gràcies I ara, la, la setmana minut més eh? sí? Sí. vols dir, no se'ns acabaran? si els blocs no, no els <ríe> acabem podríem fer, podríem fer un bloc no cada dia, un bloc cada hora i ens hi estaríem quatre temporades com hem estat fins ara i encara en quedaríem per comentar. Això de la blogosfera és bestial, és, és, és brutal. Hi ha els dinàmics, els no dinàmics, els que un dia es van obrir i han continuat, i els que s'han obert recentment i tenen una, una dinàmica bestial, els col·lectius, els solitaris, els reflexius, els crítics, és, és, és un món absolutament obert, això. Doncs ara que sé que no em quedaré sense feina, ja estic més tranquil, veus? Ai, gràcies. Bé, bueno, mentre jo en tingui, però... Gràcies, Xavi, fins ara. Bé, A rebeure, ja. seguim, dos quarts.